Fema glad na Fema revolution. Na Fema revolution. Who don't do no ni time nyingine hapa ya Fema Radio Show karibu sana msikilizaji popote pale ulipo unapotegia sikio kipindi chako kizuri kabisa. Niukaribisha tena. Tuko na siku nyingine tunazungumza masuala ya kilimo, mnyororo wa thamani ndio mada yetu kuu katika msimu huu. Na kama tukukumbuka wiki iliyopita tulizungumza kuhusiana na uh, uchaguzi wa zao la kulima ni vitu gani ambavyo mkulima atakwa kuzingatia pale ambapo anaamua ni zao gani aweze kulima. Lakini leo tuko na mada tofauti kidogo lakini vyote katika mnyororo wa thamani, Tunangalia umuhimu wa mkulima kuwepo kwenye kikundi ya nikukumbushe tu Fema Radio Show inaletoka kuna Femina kwa ushirikiano na Best EC Ansaf pamoja na ACT na uko na mtangazaji wako hapa Rebecca Giumi kama kawaida kuliendesha gurudumu hili la Fema Radio Show wiki hii si, uh, timu yetu ya Fema Radio show iko katika sehemu nyingine kabisa takriban wiki tatu tulikuwa Kilombero Morogoro tulitia magu pale tukapiga uh, kambi kuzungumza na wakulima na hivi sasa basi tumehamia Dodoma katika sehemu ya Kibaigwa na niko bado na reporters wangu ambao wao wananisaidia kuzunguka na kutafuta maoni hususan na kile ambacho tunakizungumzia time hapa tunataka mkamsikilize Clemencia Makala ambaye yeye ni reporter wangu kutoka Kibaigwa Dodoma amezunguka katika sehemu tofauti tofauti kuuliza maoni ya wananchi kuhusiana na tunachokizungumza leo kuna umnyimo gani wa wakulima kuwepo kwenye vikundi nisikuchukulie muda wako mwingi sana hembe tukamsikilize klemensia Makala kutoka Kibaiwa fema radio show, radio show. Radio show. Radio show. Radio show. Unisikiliza. Unisikiliza Fema Radio Show. Ya, yeah, wewe ni Clemency Makala, amezunguka semta tofauti tofauti kibaigo na ulikuwa unasikia maoni ya wananchi kuhusiana na kile ambacho tunakizungumza leo ndani ya Fema Radio Show, umuhimu wa mkulima kuepo kwenye kikundi. Time hapa uh, kama kawaida tuna kumskiliza kijana ambaye ameshare story yake hususana kila ambacho atakizungumza leo na bado tuko na reporter wetu Clemencia ambaye bado anaendelea kutufanyia kazi nzuri kabisa. Na team hapa yeye kama vipi amejisongesha na kuongea na jipange wetu wa leo. Clemencia, amanini. Unisikiliza. Unisikiliza Fema Radio Show. jipange. jipange. jipange. jipange. ange pake pange, pange. pange. pange. ange pake Ange? Fema Klar na Fema Radio Show. Fema Radio Show. Yeah, Fema Radio Show. sauti yako. Sio sauti yako wewe tu msikilizaji wa Fema Radio Show lakini pia sauti ya vijana ambao wanapata nafasi ya kuonyesha maujanjao wao kama reporter wa Fema Radio Show. Tumeshamskiliza Clemencia. Yeah, tume ya, tumebandika tumebandua time hapa tummsikilize Degratius John naye kutoka Kibaigwa amepata nafasi ya kuongea na Jembe Jembeni wetu wa leo mtaalamu ambaye anakwenda kutueleza kwa kina na kwa undani zaidi hususan na mada ambayo tumezungumza leo umuhimu wa wakulima kuepo kwenye vikundi Degratius John karibu time yako yapa Unisikiliza. Unisikiliza Fema Radio Show Jembe Jembeni jembe jembeni jembe jembeni jembe jembeni Jembe, Jembeni. Ya, yeah, asante sana the gratis John kwa kazi nzuri kabisa ya kumoje Jembe Jembeni wetu wa leo ambaye kimsingi ametupa nondo za kutosha sana kuhusiana na kile ambacho tunakizungumza leo ndani ya Fema Radio Show. Time hapa. Yeah, ama nini, naipendaje? Tupo <laughs> so the time ya kuburudika ndani ya Fema Radio Show na huyu hapa ni dada wa Sugwa Gaga eh lakini hapa anakuambia love a sha. Karibu. clearing my breath away hey. fema club, na femur ndani ya muziki kutoka kwa Asha. Time hapa tunaburudika tena lakini tunaburudika kwa kuelimika pia. Uh, Tunakwenda kumskiliza rafiki yetu bwana Kila wiki bwana Eishi anakuja tofo, tofauti tofauti. Unajua tena bwana Eishi anabadilika badilika lakini kimsingi anakuwa anatupa funzo mwisho wa siku. Kimskiliza vizuri lazima utapata funzo mwisho wa kila segment yake. Time hapa tunatukamsiliza bwana tusikie leo anatuletea mambo gani ndani ya Fema Radio Show. Unasikiliza Fema Radio Show. Ei hey, aa, a, -a. nimechoka nimechoka ni na mambo ya kikundi kila kukicha oo oh, mala mechango, sijakaa sawa oo oh, mala vikao vikao vya kitu gani vikao ni mambo ya wazee sisi vijana vikao vya kitu gani mimi naona kwa swala hili la kujiunga kwenye kikundi mjomba mapunda ameniingiza chaka sasa ngoja ni muende live ngoja ni, mpange, ni mchane live Mbona siwezi kila kitu unasumbuliwa sumbuliwa kwa kujiunga kwenye kikundi leo imekuwa shida. Halo mjomba, hey, hey, mambo vipi? Salama eh? Sasa nakupa taarifa kwamba swala la eh, eh? sikiliza kwanza. Nakupa taarifa kwamba kuanzia leo swala la kujiunga kwenye kikundi sitaki tena. Eh, sitaki. Jamaa zako wananisumbua sana. Yaani mara kikao Sije ka sawa wala michango michango michango kile kukicha bwana mimi siwezi na nakuhakikishia kwamba waki ni simu na wapotezea, asipokee unasema Ivi unasema kikundi kina faida kina faida gani Eh mtaji wa kilimo ehe mafunzo da, shambadarasa ehe Nini unasema sijasikia vizuli? Uwepesi wa kupeleka mazao sokoni eh Wewe wewe wewe mjomba acha mawasiliano yako Unataka kuniambia haya yote umeyapata kutokana kwenye, kwenye kwenye kikundi? A -a. Sasa mjomba, haya yote chunganiambia mapema. Kuliko na niambia sasa uko huko kwa mwenyekiti, amenipiga nimemjibu vibaya. Eh? Kumbe mvumilivu hula mbivu. Aha. Umoja ni nguvu. Aha, utengano ni uzaifu, Aha kidole kimoja kivunji chawa. aha undugu ni kufahana na sio kufanana aha sasa mjomba sikiliza e, ni mpigie nimpigie mwenyekiti ili niweze kumuomba aha oh, mjomba Halo! simu yangu imekata umeme imeisha chaji sasa uwanachama hapa utaendelea kweli Hei, sasa hapa sitakula kwangu Ngoja ni mfate kwenye huko huko tukamalizani. Nataka niingie kwenye kikundi kwa nguvu mpya. Eh. Hey. Ruka jo. Sema. Sema. Nafema. Ya baada ya kumsikiliza rafiki yetu bwana Ishi time hapa ni ya kusema na fema Kama kawaida kila wiki nasema unasema na fema alafu unakuwa kwenye nafasi ya kuweza kujishindilia zawadi tofauti ambazo Femina inaandaa kwa ajili yako. Tuna t-shirt nzuri kabisa, lakini pia tuna majarida yetu na mfuko mzuri kabisa kutoka Femina ambao tunaamini ukiupata wewe msikilizaji utafaidi sana zaidi hata unapofaidili Femma Radio show. Ya nikukumbushe tu Femina tuko Facebook unaweza kulike ukurasa pale Facebook A, ni rais sana aenda kwenye search pale unaandika two femina hip 1999 alafu tutaona una like ukurasa wetu alafu inakuwa poa kabisa vile vile tuko twitter unaweza kutufollow at femina hip bila kusahau tebelea tovuti yetu ya www.feminahip .or.tz. Time hapa naona kama nisome message ambazo tumepata uh, kutokana na kipindi chetu cha wiki iliyopita na kama utakumbuka niliuuliza swali na swali yetu ilikuwa inauliza ni vitu gani vya kuzingatia pale ambapo mkulima anataka kuchagua aina ya zao la kulima. Na nishukuru sana nimepata message nyingi nyingi sana lakini kutokana na muda sio kuzisoma zote nitasoma za wachate, lakini hiyo haimaanishi kwamba wacha kutumia sms yako uzijua ukija naweza nikasoma sms yako lakini sio kusoma tu Unaweza pia ukawa mshindi wa Fema Radio Show. Naanza na huyo hapa anasema naitwa Peter Marik nipo banana. Anasema kabla hujaanza kulima ni lazima kuzingatia aina ya udongo na nizo gani linaloendana na udongo huo. Haya, sana Peter. Huyu mwingine anasema naitwa Godfrey Okitinya, wachoki Kikuu cha mtakatifu Agustino. mahitaji muhimu kabla ya kuamua aina ya zao la kulima ni kwanza kuzingatia hali ya hewa ya eneo husika, pili kuzingatia uwepo au uhakika wa soko, yani uchaguzi wa zao, kuzingatia uwepo wa soko katika eneo hilo, na tatu pia ushauri wa bwana shamba juu ya njia bora za kilimo ni muhimu sana. Yeah, asante sana Godfrey Huyu mwingine anasema Uh, vitu vya kuzingatia kabla ujanza kulima ya kwanza lazima uzingatie soko la zao unalotaka kulilima, lakini pili hali ya hewa ya eneo pamoja na aina ya ardhi ya eneo husika katika kilimo chako unachotaka kulima. Uh, ya tatu unasema huduma au matunzo ya zao lako kwa kutumia madawa parizi kwa wakati na mbolea kutokana na uhitaji wa mbolea kutokana na misimu ya mvua. Asante sana. Uh, uyu huyu mwingine anasema Hali ya hewa na kiasi upatikanaji wa mvua inaambatana na zao unalotaka kuchagua. Pili, hali ya ardhi ya rutuba inaambatana na zao unalotaka kuchagua na utaivisha kwa wakati, eh? Aya. Ulimwengu linasema vitu vya kuzingatia unapotaka kufanya kilimo maeneo yoyote ulipo unatakiwa kuzingatia vitu vifuatavyo Kwanza kabisa unatakiwa kuangalia ni zao gani upande ambao linaweza kukupatia faida na pia kabla ya kupanda zao lako unatakiwa kujua hali ya hewa iliyopo maeneo hayo inaendana na zao ulilolipanda Ni hayo tu ndugu zangu wa kulima, Mimi Gomora H Sodoma Kigoma Kazegunga Mtanzania kilimo ndio nyenzo yetu Anasema hivyo Wengi nasema naitwa Yusuf nipo Mwanza kwenye kilimo unatakiwa kwanza uangalie dalili za mvua mbegu inayostahili kupanda kama mpunga au mahindi mtama miogo karanga njugu na madawa ya kutunzia mazao Mesi nyingine nasema vitu vya kuzingatia kabla kuchagua zao la kulima, kwanza ni hali ya hewa ya eneo unalotaka kulima zao husika Pili aina ya ardhi ambayo zao linahitaji ili kustawi vyema na tatu ni gharama zinazohitajika katika kilimo cha zao husika nne namna uhifadhi wa zao baada ya kuvuna tano ni soko la zao husika Daniel Mahushi kutoka Mwanza na msijamoo anasema mambo ya kuzingatia kabla ya kuchagua zao la kulima lazima ufanye mambo yafuatayo. Kwanza inatakiwa uangalie hali ya hewa, pili uangalie zao lenye soko, na tatu upate bwana shamba kwa ushauri. Johari kutoka Ilomba Mbea. Yeah, na file messages zinaweza sema na fema ya leo lakini siwezi kumaliza bila kumsoma mshindi wetu wa leo ambaye basi atajishindia zawadi ambazo nilizitaja hapo mwanzo t-shirt nzuri kabisa kutoka Femina, majarida pamoja na mfuko na mshindi wetu basi wa leo si mwingine bali ni Subira Kirenga kutoka Mvumi Dodoma. Subira kirenga kutoka mvumi, hongera sana. Na Subira basi ye alijibu swali letu vizuri kabisa ambayo iliuliza ni vitu gani vya kuzingatia pale ambapo mkulima anachagua aina ya zao la kulima. Na yeye alisema kwanza unatakiwa kuangalia hali ya hewa, pili udongo, tatu soko kama vile ninavyolima karanga kilimo ni kila kitu mimi ni mwalimu kijana lakini nafanya kilimo na si tukaona basi ni meseji nzuri kabisa si amejibu tu lakini amejibu kutokana pia na uzoefu na kile ambacho nafanya kama ambavyo tunasistiza vijana wengi kubadilisha uh, jinsi ambavyo wanaona kilimo na kufanya kilimo kama biashara subira asante sana kwa meseji nzuri ambayo umekufanya uwe mshindi tuwasiliana na wewe tukwambie ni jinsi gani unaweza kupata zawadi yako saletu la wiki hii basi linauliza kuna umimu gani wa mkulima kuwa kwenye vikundi? Kuna umhimu gani wa mkulima kuwa kwenye vikundi? Na kujibu ni rahisi sana unaandika neno radio, unaacha nafasi, unatuandikia jibu lako kisha unatuma kwenda kwenye namba Na Narudia tena, unatuma kwenda kwenye namba 0753 Sifuri, sifuri, tatu, sifuri, sifuri, sifuri moja. na kwa namba hiyo hiyo basi unaweza kutuandikia maoni yako au jumbe wote ambao unao kuhusu Femina Radio Show na mambo yote ambayo Femina inafanya kwa vijana nchini Tanzania usisahau kuandika jina lako na semwe unayotoka Femina Club na Femina Radio Show, na Fema Radio Show mihapa atunde tukasikilize mishe mishe ndani ya Fema Radio Show segment ambayo na kukuletea vituko na mikasa ambayo wakulima wanakutana nayo katika shughuli nzima ya kilimo. Uh, tunakutana na mkulima Vanessa Michael kutoka Kibaigu ambaye yeye swala la wafugaji kulishia mifugo yao kwenye mimea ya wakulima lilimkumba kama moja ya mikasa ambayo wakulima wengi sana wanakuwa na migogoro na wafugaji. Em Vanessa kusikia story yake. Fema Radio Show mishe, mishe, za chamba Michemiche za shamba. Unasikiliza Fema Radio Show. Na msikilizaji wa Fema Radio Show tumekuwa na takriban dakika 30 za kuzungumza masuala ambayo yanahusu kilimo mnyororo wa thamani katika kilimo au unaweza kusema value chain kwa kimombo na tumekuwa tunajifunza mengi sana kwa leo kuhusiana na umuhimu wa wakulima kuwepo kwenye vikundi hasa tukiangalia tu ile maana ya kwamba mkulima yuko kwenye kikundi kwa nini mkulima akae kwenye kikundi tumejifunza mengi sana kutoka kwa ajipange lakini pia ndependemenu wetu wa leo ametuelimisha vya kutosha tu aa, naomba ni gusia vitu vichache ambavyo naona pia mimi vimenigusa kwa upande mmoja au mwingine kuhusiana na umuhimu wa mkulima kuepo kwenye kikundi mimi kuna msemo ule maarufu sana ambao unasema umoja ni nguvu utengano ni udhaifu na ndo kitu kikubwa hapa ninachoki sisitiza kwamba ni rahisi zaidi mkulima aa, kushinda lile soko au kupata gharama ambazo ninafu zaidi kama akienda kwenye kikundi na wakaenda kwa pamoja tofauti na mkulima anapoenda sokoni au kuuza mazao yake akiwa peke yake. Hiyo ni moja ya faida lakini ingine ni kwamba ukiwa kwenye kikundi ni rahisi zaidi kupata vitu kama mikopo, eh, kuweza kwenda sokoni kama lilivyosema pamoja lakini pia hata kusafirisha mazao inakuwa rahisi zaidi na pindi ambapo kuhifadhi mazao galani mkiwa kwenye kikundi kama mkulima inakuwa poa zaidi au vipi. Kwa mengi zaidi kuhusiana na kilimo na masala mazima ya wa thamani usikose Femina Radio Show wiki ijayo. tu. Kipindi hiki basi kilitokako na Femina kwa Shirikana na BCC, Ansaf, pamoja na ACT na ulikuwa nami Rebecca Jumi tukilisongea pamoja au vipi. uskose wiki ijayo. Kwaheri. Jukachu